الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وختم الأمبية وعلى آله وأصحابه لترياء المعبات فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق>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 د خفیہ دعوت نه باد د اعلانیا او جهري دعوت دور پای کی د مشرکین او مخالिफینو د طرفنا نه کس ਕਿਸما قسم تکلیفونه نبی عليه السلام دا څومره تکلیفونه ملو شی انده ای تذکیرا مخک شه یو وزا چھا عام مسلمانانو باندے سنگ تکلیفو نراغلیو او داگین سحالات اگر چې وظاہر کے خدا پیشانے او تکلیفو نو نو خدا اللہ رب العزت یو جماعت تیاراو رستو پدر طول عربو تمام حالم کې دا الله د دې د خامده پارا چون شي تربيت شي او ازمائش شي شي خلک دیوچینا سید ابو مصطفی ادرس کنديري ملا د مسلمانانو تا پمګه کې چې کوم په لېفن رسولو صحابه ناغېل عنوان تا مسلمی او د قران پاک د یو آیات جملې راوسته ده چې وباطینه فيه رحمتون وزاهر من قبله عذاب وئی زاهر خو سزا خاره د خدند الله د لبې مهرباني زاهر کې سزا وا خدای اغ ازمائش نته دې دل او الله رب دې ز د ډیر کار د پار د تی انتخاب کوله یو برحال څنګه چې بدیلار کې نبی عليه السلام د تکلیف فنونو صحابه کرامو ته او هر ایمان روړو کتاب مشکلات نبی عليه السلام د تکلیف فنونو وال تا کول چې کوم صحابو سره کېدل نو دون نبی عليه السلام سره هر څه پټه ګڼي مخالفت دا غی وروجه داوای چې نبی علیہ السلام ومکته له وخت سره یو شریف فطب انسان بل دا قوم خبیلې په اعتبار مو مسجد تو د و عاشمو د قریش ابو طالب پرې دې اثردار دې خپلې کلی دې علی مرګره بلې الله رب عزت هم حفاظت کو لیکن عام مسلمانان چون عیبان دی تکلیفونو سخ سخ خود دقا خلق دیاد و قسمو عام تکلیف فرطا ملاوی در یو اغا خلقو چید آوی سا قبیل لرل مشاران لرل او بید اقبل قبیلی چرتا پدی سردارانو که مشارو نا آوی خویداز سنو خلطا کولو خیپسی باورل اپا خپل کور کی تکلیب میں علاوه دو فا آم خلق و تنشن اکا قوم پا بیره و تقوسه کاؤ قدس سواقی با امشوا غٹا نقوم با پی ایک شنا رستا چوالی زمون سڑی تدا سینگی خدا واش بیابم دا سرزاران اگو جهل وغیرہ دا سی خلق و پسیورا فا خلی بے بیزا تک و بے شرم وولی دی مان روڑے پلا دی که دین دی پریخی دی اسلام کی تاثری دیری پدې کیسه خیر ده د ملامت یا ویل کچړتا کاروبار ته تاجر باو او کاروبار باندې خراب شي خلک بازار نه بیا سودا نه نه تجارت پر سر نه کوي دکاندار ته وی دکانداري وري وري موږ هرڅه تو بیا پر سر لاندې نه پې پدې ویارو درنګ کچړتا مشربو ناغت بيوي مشریبه دي خراب و دا تا ما ته قوم او ریت بتانه لای شي دارن مالدار شړي دیبه داغه مالدارې متارخ مختلفه خبرې کوله او دا قانون دی چې مشرف مشره تاجر شړې په تجارت او مالدار په مال شپکي نو دایره به به ور کول خو برحال ایمان والا خلک ایمان والو ای خبرو پروا نه ساتي سا سا سا دا نه نمدا شيږي جهاب د الله دین حق د الله توحید د پیغمبر سنت د الله کتاب بیان شو شو کیو منجن او دا مسله با عقلی راکه چنیو خلق او تغاله کید نو خلقونه دغه حالات کله ورته وی کاروبار به سر نکاو کليو بری وشه مشه شي مشي بری ختم شي سیاسي ته وی ووت بدل نه بیا ست نظر کوي دارن کاروباری دوی کاروبار زده سرهکنه کوي او غیره غیره دا ਕਿਸ ما کې سم یری او ਕਿਸ ما کې چې ډېره وسهسته وردا او دین قسم خلک هغه چې غیږې ایبانانو سقوم قبیله دا څه خاص نه و سیار مددگار خاص نو ضعیف خلک خاندان په اعتبار کمزوري بار نارغلی خلق نو داوی و او تقول ډیر زیات تکلیفونه ورته زیات نصیرا بارحال نو داغینا یوسف واقعات د صحابه کرامو چې سن حالت طریبان دراغی پدې کې سو خو عزت سردارانو د قومونو خاوندان شیطان تکلیف را سیدل او څه د کمزوري خلقیا غلامان اول دا وکتر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک اجی وکتر صدیق رضی اللہ یو دقوم عزتمن فرهو په مګکه خو بیاننده د دین او د الله د توحید او د اسلام په منلو کې تکلیف راغلو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کوي وای کله چې د خفیہ دعوت او تبلیغ خيزله شروعه ده خفیہ دعوت دورانيہه طریقہ نوپتی په اخر کې چې کله د مسلمانانو تعداد 3800 ورسه 38 مسلمانانو نووکر سیدیت نبی عليه السلام غره و ته وداستو کو چې نور د دعوت کارشه وو پس ډیب شوګ نبی عليه السلام نه لا مونږ تعداد تعداد لګې بلکې دا او بکر سیدی ټول جنونو په بار بار افصار اخر نبی عليه السلام یې صحیح سبق حرم بس, بس حرم اصول مؤمنان سر ده نبی علیہ السلام راه دا 38 کس څنګه ابو بکر صدیق ده نبی علیہ السلام هم ناس ته ابو صدیق رضی اللہ جنان وقاصد خطبه شروع او دا الله توحید او ده نبی علیہ السلام رسالت ته خلقو باندې دیوژن با امت کې اولنې خطیب ابو بکر صدیق رضی اللہ جنان چې خطبه ویل نبی علیہ السلام موجود او دا علی الان اولنی دعوت تی چه او بکر صدیق خلقو تا دا توحید او دا رسالت ورکر کرد بس دا نبی صدیق دا, دا دعوتو چې د مکیم و شکین چی بس پا او بکر صدیق بانی حملہ ورش او په مسلمانان وارت اکود شروش پا بکر صدیقی ہوو مسلمانان اوالیشو او بکر صدیقی گیر کرد او خلق پید پاس او خطرت پخبوخو او دغه ته یو سردار او طبيب ني ربيعه اغا فجه تشدد وي سفلي او قصو الكتې دا تسموواله پخیر و پخیر ته ولكیناس مخ مبارک او پوز زخمي شوی ني ترواي لسیه باندې وي بيجن دل کي زنا دسه حالت پر دې پوري چې د قوم ولاړو بیا قبيله خوابه په دره دا بنو تم قبیله وران ائی را مخدوش شې چې زمونږ قوم سړې سنگ تاسو وخې پوه شې چې دا سړې په وړاندې مړ کې بڅوب یې چې ټکو ورته خدای حالت شو کا بالکل بے دو او دیر جوړې مسمری واپس له قوم خلکラル حرم کې ودریدل اویلانو کوې کاو په کرم ورشو نو مونږ د اوتوب نی ربینه دد بدلل نه اعلان اولاله واپس التجلال لارې دے ابو قحافر اعلان ولا مسلمان شویل او دارنده دا قبيله مسدسل mehnat کوشش کي چيده هوش کي راشي خبره دريو وې ما خام ته قريب دے د راته وشو سار واقع شي دا مخامو پر دي بهوش مخام کي څنډه خبر قابل شو نه یک دم چوش کي راغنه ته پوسيو کو وې نبي عليه السلام صلي دا خیالوچیکی لیشنلی ہے دا اسلام مواردہ کولیشی دا خبره چھے قوم خلقوونی دا بوری دا مور پلالتے سخت ملامت دا زان غم کوا سڑی اٹھو محمد رسول اللہ علیہ وسلم سنگن ملامتے کڑی رفت بار بار تا پوست کاؤ نو موری ورطوی ما تستا دا مرگیری اسی نمشت چس چل جل سنگا دا سنگن ہے پڑی دیزان خلاس او بکر سیدی کو دوی دا سوک کی ام جمیل بنت خطاب په کتاب رضوان هو دا عمر رضوان هو نور ده دا خور وا خطاب لودا دا تیم امام مسلمان شو. نو وی دا اخینو مجموعه مور غریب مجموعه اوسه نو نو روانه شو ام جمیل لوراله او توی جما اوسه بو بکر اغه دا محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم احوال معلومه کې هغه څنګه ده او همدې واقعنه خبره وه ځکه چې ټول مسلمانانو حرب درته دي نارینه زنانه او دا واقع شو نو نو مسلمانانو په یوه ټول بس تیری وختو پنه واهسته یو قبل فخاری شهورونه ده دایو هم یاري لا دوت دایری نه وې چې نا ابو بکر پیژنونه محمد بن عبد الله پیژنځه ځکه نو نو بیا وکیا البته این افشنم خوصحاب زیتاره دیشاو کرے ست زخن کواله ټکولې او بهوشه په تکلیف ده نو تا خراب الاشم صد زی حال احوال <سؤال> به معلوم څونه بصیرت و الاخره <سؤال> په ځانم بچکه په بل <سؤال> طرف تا صحیح به حکمت خل دیو جنه دعوت د دین کار میدان کې ډېرې بصیرت او حکمت دا وختي مظلوم کمزورې نه پزېدا جذبات او حکمت والا خبر دی او کار نه ځستاسو د دې تاسو کمطا سربلانه شته تا باندې نو نه را روان نو چرالا او بکر صدیق رضی الله تعالی خو چولی دا نو د په څه ته وکړه او علیہ السلام حال نو اول پې چې ابو بکر صدیق خفشوه اوسه شي ډېر اوسه ته د عمر خور د نو اوسه ورته دا چې چا والے ک دا ټول فاسقان فاجران خلک بياتي اوه زما يقين دي چې الله به د دینسته انتقام وي او وګور چې سترجلان چې د نبی عليه السلام صالح نو مې جنې لو ته وي دا مور دیناسته لکه دوه خبرو کم نواسنا راس فاس لکه دوه نه خو دې خبرې په راس او توی دا د نینا یعنی دا په اعتمادا پدې چې مسلمانه بنی خو لیکل راس خطرنی شي وایخا وای نبی رسول الله خیر خیریت ته نو وی چرته وې وې دا راته پامځي وایخا وای خذنو زه خو غو سر ملایې خلکو او توی ته قرضې دین نشي قسم او قرتره پر خرق ساتونکو چې محمود رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې دا سي لګ آرام شو نو بیا سکه تاسو سره روان شو داري ارقم ترا را چې رو رسید داري ارقم تا نبي عليه السلامي حالت دي نو دا سي راوسته و تاسو نوبي السلام په داسې راحت ته شوکلی کوو صحابه کرامو ته راحت شو او په نبي عليه السلام باندې دا د رقتاری شو دا سي څړي باندې لغم تقریبا وجنه کو حالت راشي بچا حالت دوور توی بگر صدیق و یا رسول اللہ زمان اس فکر مکوا بس زیدہ چکر یا مخ مخلق والی خبره مرسدون خبر میشن البته زما البتا زمان دا مور دا مرق سر راغلی و زیتر چیده خویوازی نشور آتی تکریف ہو والی شویر اٹک والی شویر کسان و سرید آئی پاڑانا را گلے البتا دا مور میں دا آو ما سره ډېر بوخت سلوک کوي لکه وګوره داسې طریقمو تکلیف کې ما سره مرګتي دل امرا واستم خزې د خلیفصه مراله نو زما دا خواہش شته ل دوی کې له اور نه بچي نو نبی عليه السلام به ډېر اسلام راوړ خدا لکه شورو د اعلانيه دعوت دوکه شریف دوالو ټکولن شروع شوه دغرم بیا نور صحابه کرام خاص کر کمزوری خلق لکا, لکا لک دل دل دل دل دل. بلال رضی اللہ عنہ دا مشروع دید چه دا تردیلوی تک بلال رضی اللہ عنہ ہو دا دا امیع بن خلب جمعی غلام دا امیع بن دا خو مشهور کافر دا مشرک د پیغمبر او دا دین اسلام دشمن دا, دا غلام دا اصل دا حبش و نرانگل دا حبشی تردی پوری چې د دنون بلال بن ربا قال د دین اخوا د دو شجر نه سبب نه دنی دني چا چاته خو اسلام ایوب دین نه حق چا تمارو هم نه چره کم قامو قبیله شجر نه نه مالو ما او د حبشن راغلي شړې غولام خو اسلام رسول علی المقام نو نه له مقام چې د پیغمبر مؤذن او پیغمبر وی چی جنت کې مصادا او چاغار اوریدې برحال نو دغه بیلل رجال هو ددي اميه بن خلف غلام دې دیمان روړلو په وجه هغه ظالمانو به تکلیفونه ورکوه او خوتکوب وي او توی وېت په محمد باندې کفر او دلات الله علیه او دلاته معنا زنده خدایانه عبادت کوا هغه انکار نو بس مختلف قسم سزاګانی ورکول کله وورته غاله کې پړې وای شي او دا مکی پا دی پسوکی بیراک ما شمانو تیوی دی راکا گیا تر دی بوری چی پا مرے بی اثر او دا پڑی خاپو نو لگی دا کلبا دا مکی پا گرم از مکا بانی گرم شدو باندی بس سم لیوستو گرم گٹا گٹو باندی چی دا مکی گرمی مشہور گرمی ونی دا خط سیوا باندی دے دانور بلکل ڈارک لگی او سخت گرمی نو دے گرم نورکا په دې ګرمه شو غټه وواچوله شو او بیا به ورلا په شینه باندې غټم کې پښه خو خوش خوش وغټه غټه چې دې اونړو څونو په پانی شي دا حالت کې دا ګرمه شګي او کاڼه او غټه دبویدل په خلو باندې او دته په ملاپه وینو زو باندې چې له یحش او تر دې پرې وایې دې نور تا پروت سو پورې چې نور څور شوی حالت کله بهانو کې تند پته رولې ورځ ښادته پته باندې چې دې نو لږې تندې حالت خداده حالت دا چې دغه څو کسې ګرمي برداشت او په دې حالت کې ممته احد احد وي یو الله حاجت روانه مشکل کشا دې عبادت راي چا ور دویرو بلال چې ما يحملک على قولک احد دا احد حد ولوي او ما سوجو چه کم خبر باید چه دا مشرکین بیده خبکی نما تا ده دینا بلا کلمه نخ کاریده چه پاقی مشرکین خبک شو زکا مال چه دا سازه و تکریفم را که خو پدی احد را که پدی توحید بان او سم داده پا مشرک شدی بانیده دا احد او د توحید دکه بد نیده نوی مویزه دا کلمه احد هده زکا بیما چه پدی بانده دا مشرکین دا در منده خبکا برح د حالت کې ددا احد حڅ ورې چې او په دې تکلیف کې ابوبکر صدیق رجلان وولي ابوبکر صدیق رجلان هو د امزور او د ابوبکر صدیق په لږ د ایمان وروړ را. نو د تیرې دا بلال په تکلیف کې وري دا اميه لګیا له وفي تقي مودنور ته اچول نو ورته وی صدیق د اميه ته اما تقي الله په همدې مسكين دی خریب باری کتل اللہ نوڑو یری دینا تو اصول ان زیادہ وزد نو دو ورطوی دا خود تاس و خراب کا کنا او بکرسی دیر دیر تاس و دلہ سا خراب نی اسلام تے نوی دین و خرابی ویگن چلے گمراشوے اور وطوی چی دم رب پی خپکی گئی نراشا ویخ لعزاد آتا او بکرسی وطوی دا خود دیرخ خبر زمائی غلام لے تک تور ډیر ڈیر چالاک و غٹ و ابا دل زدر کا از تاسو مر گره دی پا قل کو فردیر کلک لی ابا تاسو لزدر کم اتمال دا اوی شید بس تبابلیو کرو پدی که بیا بلال رضی الله تعالیٰ عنہو ازاد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو باوی که وکر صدیق چیده سیدنا و آتا قصیدنا بے زمون سردار د و زمون بل سردار ازاد کرده اشان و مقام دمخیر یو غلام حبشیتا عمر رضی اللہ دا, دا, دا اسلام دی ہے نور دین و او دا اسلام دا فکر یو حبشی ولام څه کړي تقوی ایمان توحید او د اللہ د دین قربانی راغې دا هغه بیا ته مرغونته خلیفہ متصوی سردار نه دا بلال رضی اللہ عنہ مبارکه درنگ اثمانی غنی رزیلانو بارکی رازی اگر چه در خاندان نخو مضبوط ته و چه در خاندان نخو مضبوط و نور و خلق و ظلم نکو خو کور که پی که ده پل لار پل تره رور و غیره نا اثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نخو دچی روڑو ددترو حکم بن عبالعاز نوی غبا اترد کلب ای بک جوری پوزکی زینده کجور فرو دغه جریفو سکی به او ته او دلان دی به ورته نګې کو نو ګر وی ووا او د دې ته خوړې به د کوزه او حلق لته او په دې حالت کې دی پیمان خلق ولاړو داران بل ما شرط نه عمر رضی الله تعالی خو نه دا بار کیږي دې دمکی په مداران کور نه کې بلاره مالدار او مور مالدار او دین او جوانو نو پمکه کی د ټولنې قیمتي لباس قیمتي عطر خوشبو نه بدل اول او چې مانه رولو نه موري avale helab swa اغا جامي کپڑے مال دولت ارسي دی واور او دم تک څه پېخ دلوګي او د تندې حالت کې بله غریب دې مکه کې فاتکې له په تکلیف بیا د مدینه هجرت چکلا حکومت شو نو د اولين مهاجرینو کې دمکهنه مدینه ته هجرت کړل اول ترته لري دا باركي راځي چې دوند مالدار کورنې نو جوان چې ډیر پناز او انبه نشو نو حالت یې اجازه چې یو ساده ډول وساله لګی تللی چې مدینه ته لاړ یا مدینه کې یا مکه کې خو د دې لوګو توند د لاسا او د اور بدلا せ وی دې ټول وجود نه پښتکی مار نه پټ مار پټون چته دې مار پټه لایږه د کس پټنې او کله چې بہت کې شيخ او نو کپنی نو یو سعادت صاحب کرام یا رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر یو سعادت پسر والا چو پیخ کاری خوبانه چو سره پیخ کاری نبی رسول سلامی سره پټکاو په و والا واخه واچ یصغر واخه ورته وی یو یو ورته واچ نور ګن صحابه کرام د وی حالات او احوال په دې کې یو خاناندان د پوره چې بای باندې ډېر لوي تکلیف شیوهره اگېدا آل یاسر میلی گی دا یورکوٹ قبیل و ورکوٹ خاندان یاسر رزیلان زوید عمار رزیلان خزید سمیر رزیلان دا یورکوٹ خاندان اصل دا عمار ابن یاسر و یاسر دا احتانین یعنی دا یمن خو دا یاسر رزیلان ہو دا دی اولور روکشیو ناغتل رور پسی د سرد نور ګورونو چې حارث او مالک دیمن د ترالې مګې اورور پیدا شو یا نشو انورونه لړل او د مکه کې پاتش پیغمبر د جهان مکه کې پاتو شو مکه کې ابو حذیفه مخونی داغه خلیف جوړ شو دا یو تریکه و چې په منځ کې شان کول په <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> دا مطلب زستا په پنا کې میا سافه نه دان وی دا تر مرګ پورې د دې حلیف حلیفې او داغه ماکا دا. او خو ابو حذیفه ورلا خپل وینځه سمایه په لکا دا دا و داین نبی اتاه عامر پیدا شو چې کله اسلام راغ او نبی علیہ السلام صلوات و کرام دعوت شروع کو نو دا 33 لار زوه او خضا دی تول مسلمانان بلکه د دی او بل رور دی دا دی امار زیلان ہو یعنی دی اصر زوه دی بل عبداللی بنی اصر دا تول خانتان تری سلور کسا دی مسلمانان شیو دیتا اسلام د اگزیار تکلیفون و رسید چې آوه چی دی دی دی تقوم تبیدنو کمزدوری خلق و بیار مددگار نو قریش و هم دی تا دی سخت تکلیفون و وی سخت گرمه که بی دا عمار یا دا پلاری آسر دی برونی ول او دا بی سخت گرمه زمکه پشکو کانو واچوشو او وخل بی وخل تر تردی پوری چی دا عمار با وی بیوشوشو کل بیوگوکی ولو پیورکو لی یو زمدی دن دا سی پا دی گرمه زمکه بانده اچولی دید نبی علیہ السلام دې تهیده هغه وخت چې موږ دې وخت وو وس نلره کېده او دا اکثر علماء نه بل ته ته کوم په تپوسم کوي چې تاسو په جسار دما خپل ځای نو نبی علیہ السلام دې تهیده دې په سختا ګرمه حالت کې دې نو پسره ور بل سخت او یا ناروکو نی بردان و سلاما علی عام کما كنت علی ابراهیم ای اور دس یخشل ک په ابراهیم چی یخشه دا پلار زوی او موت مختلف تکلیفون مصیبتون کیو نبی علیہ السلام چه بکل وری دلنو بار دوی اسبرو آل یاساس فیمن معاعدكم صبر کوی اللہ والدل جنت تردیل تردیل پوری چی ابو جحل ددامور سمیر جلان هاوے تکلیف کولا دردی چه او رزی وی مخل و لرالا نو دسر داسن ایدلاس که و نو پده خانگو که غریبو و لپده شرمگاکی و دا غیم شهیده شد دا اولنه شهیده اسلام او بوده و غریبه لکه زوین او جوان ده امار و جلان او دا یاسر او دارن سمیه چه دینو دا دوار بیا بیادا بدر تا مقابل جهن چه ختم شد مردار کرده نبی علیہ السلام ما مار تا وی اما الله قاتل امك الله سزا مو قاتلو وجه الله تی بدل واه بارحال یاسر هم د دغته تکلیفونه په دې حالت کې هم ککه وفات شه نو یاسر ځلانهم سمیا رضی الله عنها دپا مکه وفات عمر رضی الله خو د ابو شطا شهري جهادونو کې حساب درن صہیب خرمیه باندې مشهور دی شهاب سنان رضی الله د کوم تکلیفونو رسیدلی دی اصل کې د موصل الاقه موصل عراق طرف او د د فلار او ترچینو دوی دا د کسرا د ایران پچا طرفنا یو الاقه دا دا دا دا و داغه حاکمان خرمیان او د فارسيانو د روم او فارس والا با اکثر جنگ جګړې و نو دې دې په علاقې باندې روميانو حمله وکړه او دا صہیب رزلان هوښیو د ماشوم نو پاګه مار لټکی د روميانو نیو وې تاسو نورم تلا دا تروم کې پاتې کید او غلام کښړو نو د دې وښینه چې روم کې ډېر وخت ورکړ نو صہیب رومي ورته دې وځي به کی بارحال بیا دې د روميانو د مکی قبیله په نو کلب او یې او مکی ته راوځو بیا عبد الله یدعان ومکی کیو عربی عوامش نو آزاد دی د نبی علیہ السلام دعوت سلسله چ شروع شوه نو د بی ایمانورو او دا وهب او عمار رضی الله عنهما د وی داره ارقم ت حاضر د اسلام وروه مشکین د سیاب جنو دم تکلیف رساو ډیر تکلیفونه ور کړیو چې سم وکله چې د هجرت قوم حکم شو نو هجرت وکاو مکهوالا بیا دې هجرت هم نه پرخسل نو د پپټرو نو پلارکی به هوت شیشیان ورپسې ګرځول چې سوق پلار و رواني مدینه ته نو دوی نو دلا شلله په څیر لګې آی پښې مې مغه اواز کوو درګه داسې आवाज دیو تو در دخل تر کشو وسوږي شور در تورې دا تر کشي د لکه پتہ صحبته چې دې ډېر خرامیښتې کې د مغه شی خطا ني زیته پتا نه والا په دې کې شو باندې او کوغه شی خطا مشو چې طالب باندې جې ولنه ینه بات پساسو خو خدابا چې دنا سونه مال او متا مکه کې راځې ده تخم اواله مافره د چې حجرتو را په دې راځي شو که سان واپس لو مال ما ده واه د سودا حجرت نو ذا آیاته مقوائن نازل شو و من الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وګور مال متاع ارث وركيف قلزانه خي دمشکین او حجرت نبي عليه السلام چې کله دی ورسه او دا آیات نازل شو نبی عليه السلام یرب صحيب رب حسين د صحيب ډیر کټاو او دارن یرب الباع صحيب د صحيب دا ماملی دیر علیه گٹاو دیر علیه سرمایه او گٹا دنگرنگ فریقی بیا بل خباب بین عرط رضی اللہ تعالی دا هم تا صحابه کراموکی دیر تک نیوشوی صحابی دید دوی شپگم مسلمان او دا دار ارقم نمخ کے مخی مسلمان چھے دار ارقم جوڑے دو نمخ اختخل کی ایمان روڑے دا اولینی وقت شپگم مسلمان ده په مکه کې او خځوا امه انمار دغې او غلام نه دې ظالمې وبخل مزیت تکلیف ورکاو او خلکو ته به میراشه زماره غلامو او خیو ټاکو نو خلکو په مخ ټاکو دیو جنا د سردارانو ابو جهل یو دینورو با تکلیف ورکاو دې غلاممو او اولوا او توري موري به جوړو او اسمن کار وکاي نو دې مکه واره سرداران ظالمانو با وختکاو کله په شوبو په ګرم غټوا چوری او کله بناس په چیرې بلګې دواره کار وکاو نو دا سلیمان ابو جهل دي او غیره برالل نو هغه ګرم اوسونه راغسه په دې د غیبر سره دا حالت یو ورځ عمر رضی الله تعالی په خپل مسند کې نه ولس هغه څنګه ستو یو بغه کې نه و وې په دې مسند باندې ستانه راوپل سوک مستحقینم سیوا د بلال یوتی یو بیراله کطا سودی رو یو قربانی ور کړیا حالانکه غلام آزاد شوی نو تو وتوی نا او تهو بلال زمان مستعید دی سس رخصت اكن لقا شرابیلال خدایا میار مدد گا او صبرال شابت اخلاص را ما خد اخلاص سول رضی الله تعالی ہوتے وی ماته دون تکلیف مشکيل رسولي چپګرمو انګارونو بيواچول او يو سړي دمه پسينه کې نه څه دیو نو خوځي او يلمنه او چا تکړه ورته ياني روموي نو غورا دي نو پملا کې دا څه ګارونو يو شي دڅرواټ ورټوډوي زمام باغ چربوي او په وينه باندې او انګار مړ شي næ تکلیف تیر او دغه ورځ پدې تکلیفونو کې نبي عليه السلام دا کوي الله نبي عليه د بيت الله دا دیوالو او سوری نو رضا بیتو اللہ و نوان و فرطول میدان او غصمات و باقید و برندید و خدا شای نو نو نبی علیہ السلام بلک دے عرب و د تریقو چے دا نوان اپنا اقبل دے والد با رضا سوری تبکینا بل سوری نو دا میدان و سخت گرمی بوا نو نبی علیہ السلام اید اگل ترد وعالی در آغ یا رسول الله تمو لدوا نه کرنے چی مونگ دا دی تکلیفون نو رو او بخذو نه بیله شرامی را پاسید دیما ته یا اوباب تا ته تکلیف را تکلیف اله هل نه او پیغمبر ته تا ته څه تکلیف شی تاسو نو مخکینی بهونی ول او عربی ډول په سر کې خپل دو ټوټه وبکل او په ګومان زبه ته وخی ګومان او کما یسدون ان سبیلا الله دلاده لارینه نوملیکي تاسو ته تکلیفونه ومخکینو را دی پیغمبر مقصد ته شریو متکثدا می څون کیلواره کار مکوطری وغیرہ په می جوړولې نو پدې مو شي شنو کېو aas بنوایل اراله غرالا رال اړه راکټر رال جوړا ک او ما ورته جوړا ک مو شي بیا دې ما کله پیسې وستې نو وي هغه انکار شي زندار تر دې ته په محمد باندې صلی الله وسلم باندې کافر شي او باب رجلانو ایماور ته دا خوتهدا چې ته مړه مشي شي او بیام را جمعد شي او محمد مهم سله سره من کار دا غې ماته چې د زو مکیېږم بیا به جمع کېږم او خو بیا دا سر چې ز مړ شو او بیا جمعې شو ما سره وختپل معلله اولا او د هرسی زستا سرهغه وختې پور ان کار یو کسمسم نو په دغه مقابان دا یا نهدي شو اپایته ل قفره به آیا نه. وقال لهم تين ما رأوا ولدا اتلال الغيب من تقدير الرحمن احرا كلا سنكتب بما يقولون مدلوهم من العذاب مد ونرسهم ما يقولوا ياتينا فردا يا ياتنا ده سورتي مريم په مخنا دي شي داغه ثوابو کې بل ابو فقيح ابو فقيح رضي الله عنه ذخر النيا يسار هه مشهور پر ابو فقيح دا صفان بن امیہ دا صفان بن امیہ غلام دا امیہ بن خا دا غلام نو دو بدا اوتل و سر بدا امیہ بن خلفم پ پړو به تړو وحټکاو به گل و کو دوس باندې بېळे کو کیچ کلو په اسمک باندې په گرم اوښو کوه واچو سی نه باندې ویل غټکه کوه دیو شب شو کلو بوله په مړی را ظالمان ورغلی زه مړی به ولا کول یو ورځ اميه بن خلک دغه په تخت گرم زمکه واچو په مړی ولا غلی او ده لګیو شه د ضرور او بی بن خلک امره ظالم امډر څنګه دلو نو اغا هم ولا په مړی زورو پری کې به وشه شادي خیال <سؤال> او جوړه مرشه پری کې اتفاقا وګرځي پری لار ته ره اچي د وحیدو باغش او ازاد پری تعریف الله خلاص دا غره زنانو کوم ډېر ځان له کسنګ چې سميره رضي الله عنها ډېر له تکلیف او شهادت پری دين اسلام او دوی کېړو نو یو بل ویزه راغیت زنيراوي زنيرا رضي الله تعالی نه دام او ونانو مسلمانان وکرا دوی د عمر رضی الله خو وینځوا غلامه او په دې ډول ته کورا دون به او له او له واره چې دې سره به ابو جهل بن والا ټکورا د تکلیف به او پر پوری به خاندل وی وی کړه اسلام دون خ کنا نو زنیری به نه قبلو چې لکه دې غلامه هدي توغوا زکه موږ نه قبلو داس سدون دین نه چې ساون د خلک قبله مدہ خبرې وکولې وی او, او قال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه دې کې خير و و او البم من له استاذ وانت خلک مینداس دون د دین نه دا تکلیفون رسول پر دې پورې چې وي د سترګو بنئ یې املاړ پر دې تکلیفونه ان انده او باذ روات کی راجی چې ګرم خلاقون او له پرېش سره وکوم ما ان یو جن ان او تاب او تبعي او دې قتل دا څنګه لا ته غزا زمو بابا ګانو والے دې زنيري دې تلانه ته له 6 10 نو اي باور ته ني زم ما رب دې قادر دې چلار نو کی نو نبی اره نو دي والار ورته خزان استا قرې رجو نو نوبي عليه السلام ته وي نوبي عليه السلام ولا دو الله حق نو بیا ما کی والا وګره محمد دونو غټ جوړ دې څه هلو بیا سمات دا وګره تصديق رجال واغ شوازاله دارنو ډیر غلامان چې عجیبانه ظلم دياته کیلا وو که سړي باغشتل آزادول ویلکه بلال بن جنال او ابو فقيه عامر بن فهيرات دارن په زنانو کې د سنيروا بل فقيه نهديرا د دې مالکه خزوه او عجیب ډیر له سزا ورته رواټ کولا و تر دې پورې ورته دا دادا بنعام دو دار قبيله خزوه دا دا دا غلامان ای با تاوی چستا دا صحابیان راشی کن صحابیان ای دیران بایدی نا لبا دی پریدم کنی نا دی پریدم دا رنگ دا دی لورو ای تم دا غصره سید دا ما اوگه کرسی دیران دا رنگ د که یو بلا دا دبنی غلامه دا بلکه وی دو مرز آن دبنی غلامه وی دو مرز دیران خاندان او دا غیلون اوالی کیده تکولی کیده یو بوالا بل امر جلان ہو بوالا امر جلان ہو یرز اوال اوال اوال اوال اوال تردی چه سڑش و تاوی پریفی من اخوستڑشو نوی دی وردوی چه کسالی قیفل بی کرب بکت تاک شیفتا سرزا اللہ موت چه لیسی نفما زان سڑھی که تا شیفتان بی عالم زان سڑھی صدا بازا درکت فاقوخو دیمان نور و ری بوسیمان دارم بدکیو بلدا ام میں عبس تمیو ویزرا دتپنو زہرہ قبیلے والا وا مالک د نبی السلام والا ټکولا دا تمام دے انو کے شریف او ازا نکڑے او کے شریف دے زرا نو چھڑا علماء ن د اقلار ابو قحفر زلام والا مسلمان نو بوڈاو د ور تری ہی ذیتا چرتہ کمزوری خلق اخلی آزاد ہے د دې پځایبان طاقت ور طاقت ور واخلا چې په کار خلد را شي نو بکر صدیق ورتوی د دې ز پکم مقصد باندې آزادو من ا مقصد تمامه دې نظر راي چلا راجي شي او اسلام تپیت او مزلومه داد نو یا نو بکر صدیق بارکنا شي او فاممن اتا وتقى وصدق بالحسنى فسنيسره له اليسر واخره دا الذي يوتي ماله يتزكى وما لا احد عنده من نعمت تذى الا ابتغاء وجه رب العالي ولا سوف ياما د دې شي په اړه مره حالات ډېر واقعات د غنو صحابه او صحابيات دا. خو دغه حالات کې چکل د عوال د کول او د مرګ جوګ لډېر شي نو نبی عليه السلام د بصیرت پر کار واه مخه ما خلاصه کې نو نبی علیہ السلام و اسلامو کتن چپتی تریتا خودا مرگل واری چیگی تکونی کی جس نو نبی علیہ السلام دار ارخم پر مرکاز چون چید پنا زی واغی کی دا خلق راجی سر مراقات کی تعلیم تعلم دا تسیر دا عبادت دا سچیل شو نو دا داری ارکم دا دی صفا در دیرین اشاعتا دیو صحابی کور دی ارکم بین ارکم دا غدا کور مرکش تو بیو دخلتا نبی علیہ السلام لخلق رات لن اگر دعوت سلال تسیلی سلال او دارن دا ملاقات سلسل با چلی دا اگر چی دائی پلار کمم رکاوت جوڑی دا الخدا و زګې پیدا چی نو دا اوله مدرسه یا اول <سؤال> دا دعوت او دا تعلیم مرکز او دا دیندا چې مکه کې قائم شو داری ارقم نو پدې سنه صحابه کرام دا غبار ملاقاتونو او خپل <سؤال> کوار ټکل په دې طریقه ما مفهم شو حرم کې به دی دلوار ټکول نو په دې طریقه ځاو نو عام خلق هم چې دېرا وسر اسلام نه پاره ریدار ارقم دا ورا وسره دې دې نه ځنه بار اناو اقول قولي هذا استغفر الله